Третата лекция чудният настрадин Ходжа. Винаги ще го наричам чуден, тъй като вече има около 2000 случаи и всичко това е послание послания Много простички. Такива като настрадамост, нострадамост могат да му бъдат чераци и дали още ще разберат за коста, става въпрос, защото той говори опростено, ясно като древен учител. Те и така го наричат изначален учител суфите. Но, както ви казвам, много скрит, много смирен, прекалено дълбока вода. Така, за него. Първо някои неща за него. Човек с богата душевност, дълбоко реално виждане, изключително чисто въображение. Дори когато говори цинични и полуцинични неща и когато изглежда глупаво, при него всичко е друго, всичко е чисто. В началото е известен като мисулмански проповедник, наричан Белобрадия Старец или Островния Мадрец. А иначе Велик Суфи. Неговият наставник е бил Сеид Махмут Хайрани. За него друг път може да ви говоря. Сеид Махмуд Хайрани. Друг Велики Таен Суфи. Настрадин ходжа е легенда на човешкия дух. Неговият оптимизъм не е от ума, а от духа. Тук става проза съвсем друг род оптимизъм – от духа. Това е духовен оптимизъм, слънчев оптимизъм. Настрадин ходжия мъдро воюва със своята духовна светлина срещу човешката глупост. Събитията, които се случват около него, са образувани от магнита на неговия дух – той просто ги вика. Това, е, това се е случило в многобройни прераждания. Те просто се случват, защото Той е там. Той ги вика. Той е магнит. Суфите го наричали първоначален учител или получаващият. А хората просто го наричали мъдрец. На Стърдин Худжа е същество от чиста духовна светлина. Това е човек се устой във всякакви трудни времена. Значи, във всякакви трудни времена. Неговата жизнерадост никога не овяхва, защото тя не е астрална или ментална. Тя е духовна. Хуморът му никога не е разрушителен, дори когато изглежда, че не е така. Това означава неразбиране. Хуморът му никога не е разрушителен. Винаги е чист и светъл, подкрепящ душите в техния труден житейски път. Настрадин ходжи е човек, който е постигнал висша реализация. При суфите той се нарича тайната на суфизма или себепознанието, както казах реализацията. И за това той говори от много висока духовна позиция. Той е земен човек, но с дух в себе си. И този дух живее с чудна, вътрешна, постоянна усмивка. И то сред грижите и тревогите на този свят. Настрадин ход казват суфите «озарител» в трудните времена, а той свети за изгубените души като фенер. Но той е за тези, които го разбират. Това е легендарен суфи, а скритата му природа е много дълбоко мистична. Той е мистик и затова и досега има много мисулмани, които не го обичат. Защото никога не е лесно да разбереш мистик. Например, случая с долните гащи на една млада, красива вдовица. Накратко да ви разкажа случая. Значи той изнася проповед. Тази млада красива вдовица е до него, на горния етаж, на перелата, слуша и се отнася. Пада, хваща се за едното перело, увисва и и гащи се виждат. Настадим поглежда и казва, «Братя му никой да ни гледа, защото този, който погледне в този миг, ще бъде ослепен от Аллах» обръща се към своя приятел на страдин и му казва Братко, аз ще пожертвам едното си око <рък> Така, сега да обясня Посланието Голяма красота Суфите мислят, че той проваля морала Напротив, точно обратно Такъв е суфи Значи, какво иска да каже Вие говорите за Корана За Аллах, за свещени книги И когато се яви изкушение Вие се отваряте окото Вие сте слаби, показвате слабостта си Забележете каква красота. Във всяко нещо. Говорим за 2000 послания, които постепенно ще ви изнасям по-малко. Всяко нещо е послание там и е много чисто, но трябва да мислиш мистично. Иначе ще чуеш друго, както мисуламаните и те са го намразили, но, както знаете за него, това няма никакво значение, както и за Алхалач и другите суфи. Така. Суфите знаят, както казах, че настрадин хоче е безсмъртен дух. Слязал след хората, да ги повдига в пътя, които го разбират. И така, анекдотите. Настрадине кажи нещо за миналото, настоящето и бъдещето. Настрадин казал, миналото е устаряло. Миналото е устаряло. Бъдещето го няма, а настоящето е мъка. Забележете, пак ще повторя. Миналото е остаряло. Пъдещето го няма, а настоящето е мъка. Питат го. Добре бе, на е, ами ти къде живееш? Настрадин казал. А, аз живее в рая. Посланието. Ако искаш да си добре, трябва да си извън времената. Нито минало трябва да си в Бога. За него рая е Бог. Трябва да си извън времената. В Бог няма времена. Забележете каква е красота. Няма и настоящи. Има само дълбини. Пълнота велика. За който е настоящи, в което нямаш дълбина. Прекрасни послания, много простички. Следващия случай. Настрадине, ти защо се ожени? Настрадин казал. Ожених се, защото нямах никакви проблеми. Красота. Посланието понеже той после казва, нали, нямах никакви проблеми, а без проблеми не може да се живее. А сега се учи от проблемите. Тоест, посланието, ако хората нямат трудности и проблеми, как ще се учат? Как ще се развиват? Ето е красотата, ето защо. Проблемите са на място, те показват твоята духовност, как подходът ти и така нататък. Другия случай. Един приятел пита на Страдин, Настрадин е как е жената, как е семейния живот. Настрадин отговаря. А, много е добре. Устроихме се, като съм надалече, не искам да я виждам, като е до мене, не искам да я гледам. Показва как, как са устроени хората и как размишляват за своите близки. Настрадини е, казал му един приятел. Много ти благодаря за услугата, която ми направи. А настрадин му отговаря, а не се безпокой, аз никога няма да забравя тази услуга, която ти направих, но и ти я помни. Тоест, в този свят услугите се помнят. Нали, Казва в света, хората много държат на услугите, а услугите са нищо, ако ти имаш любов. Няма да държиш на услугите, а ще видиш как Бог действа в твоя живот. Настрадине ти си ходжа. Я ми кажи, какво е това съвест? Настрадин казал, а, остави, не искам да си имам работа с съвестта. ще ми учи. Съвестта е опасна. Все едно, някой постоянно да те гледа. Посланието. Тока, тук и Настрадин иска да каже, как не искат хората Бог да ги учи, съвестта да ги ръководи, а само техния беден, ограничен ум. Забилижете колко красиво послание, пак казано простичко. Настрадин е, вярно ли, че си се влюбил, влюбил в своята жена от първ поглед? Пита го Хасан. Настрадин казва, вярно е, Хасане, защото не можах да се вгледам по-добре. <laughs> Красота! Просто не можах да се вгледам по Как ума закъснява посланието? Как гледат хората? Когато е станало късно, когато вече много неща други се случват, хората въобще закъсняват, събитията ги изпреварват. Въобще иска да каже, че ума закъснява и човек трябва да стане духовен. Защото ума винаги ще закъснява. След земетресеният, че разсъждава, след какво ли не, след всякакви такива неща, защото те го изпреварват. Настрадине. Настрадин бил беден. Мисля, че съм споменал нещо. Подобно, но тук ще го кажа пак. Настанин бил беден и сънува, че му дават 9 монети в съня. И той спори в съня си и казва Ее, поне дай 10 пари, 10 монети. После се събужда, гледа ръката му празна. Не му харесва, пак се затваря очите и казва Добре, добре, дай 9 пари. <рък> Посланието Как хората сънуват в този свят, че печелят, че губят, и как, като се събудят, се чувстват добре в сънуването. Прекрасни послания. И така, третата идея.